Jö reggelt! Valaki érdeklődött külföldről, hogy nincsen ma adás, de aztán kiderült, hogy időeltolódás van. Adás is van, meg időeltolódás is van. Jöreged! 6 óra ban hogy én nem vagyok egy színházi ember. Tegnap színházban voltam, ma színházban leszek, és a jövő héten hogy háromszor is leszek színházban. beleértve hogy a fókusz valószínűleg elvitatná a jogomat, hogy elmenjek színházba. Mondván pandémia idején nem járunk színházba. Hát ebből nehezen tudnék vitatkozni, de még nem hívott a fókusz. Hát a tegnapi előadás, drága barátaim. Hát! A Vígszínház ez egy nagyon szép épület, nagyon sokan voltak benne, béres rendezésében megpróbálták bemutatni a kabaré című darabot. Hát, ha nagyon röviden kéne összefoglalni, nem sikerült lett ebből egy ilyen végszínházas, egy ilyen álderűs kernés, igó édelget. Három fiatalal voltam. Aggódtak, hogy akarom nézni a második felvonás, de megnyugtattam őket, nem akartam Ugye a kabarénak van egy egészen hihetetlen vonala, egy romlott-romlatlan szerelem a náci ébredésekor Németországban, egy olyan lapangó feszültséggel, amely lapangó feszültségtől felrobban a film. Lajza Minelli olyan tökéleteset nyújt, hogy, hogy ember legyen a talpának, Ezt a szelit megtalálja, a végszínházat nem sikerül, de nem is az a dolog lényege, mert hát nem kell lájza minélivel mérni, bár nagyon nehéz nem lájza minélivel mérni. Lehet csinálni egy olyan előadást, amelyben tisztában vagyunk a tánczkar képességével, nem tudnak táncolni. Tisztában vagyunk a színészi kar képességeivel, nem tudnak énekelni. Vagy legalábbis úgy nem tudnak énekelni, ahogy kell. De egy olyan előadást csinálni, ami azt a mércét állítja, mintha tudnának énekelni, tudnának táncolni, tisztában lennének azzal a feszültséggel, amit a darab hordoz, miközben nem tartalmazza. Hát, emberek! És én ezen úgy fel tudok háborodni, hogy fú! Nem is értem, miért maradtak benne az emberek. Jó, hát jobb előadást, mint a Győri szerelmes Shakespeare, de hát most értik, akkor most milyen összehasonlítást alkalmazok, hogyha a Győri szerelmes Shakespeare-rel hasonlítom össze. Annak se láttam a második felvonását. Ma Egerben megyek színházba, nem tudom hány felvonás, ki fog derülni, hogy hány felvonást fogok kibírni. Azt is meg tudom érteni, hogyha valaki a kejfejancsit nem tudja elviselni. Csak más mércivel mér az ember egy kejfejancsi esetén, mint egy kabaré esetén. Ezt most nehéz lenne ecsetelni a különbséget. Nem tudom, most szeretnék -e még egyszer fiatal lenni. Ha szeretnék se sikerül, a vikszínház mindig eszembe jut, hogy a szünetben annak idején mindig hazamentem, ott laktam tőle 50 méterre. Egyáltalán egy ilyen emlékgyűjtemény vagyok, mindenről eszembe jött egy csomó olyan dolog, ami másnak nem, és néha ez lefedi azt a tartalmat, amit egyébként annak priméren kéne sugároznia. Olyan vagyok, mint egy passzív régészeti ásatás. Csupa feltáratlan réteggel. 06171242, ma 2021. december 6-a volt, hétfő, 7-e, 2-8-a szerda, akkor 10-e van. Ma nem lesz Filippov, lesz Navracsics és lesz Horváth Csaba, kétszer fél óránk lesz, most, és fél kilenc után. Nincs meleg, viszont hideg van, nulla fok körüli hőmérséklet, aki havat akar látni, menjen fel a normafához. Hátalomnak vannak ilyen édesded játékai, hogy vajon véletlen vagy szándékos, hogy Lárándrás kapta a karinti gyűrűt, és nem a Galla. És akkor mindjárt írt egy levelet a Galla Lárándrásnak, Andrásnak, hogy miért ír levelet neki, amikor egyébként tudják egymás telefonszámát. Szóval itt már nagyon bicsaklik ez a Galla történet. Eddig is bicsaklott, de itt aztán nagyon... Szerintem a Galának sohasem volt négy kereke, ez önmagában még nem baj, de most szerintem aggasztóan kevesebb kereke van, mint ahány egyébként lehetne, vagy ahánynak kellene lennie. Tehát szerintem két kerékkel is lehet, sőt egy kerékkel is ezt a cirkuszosak tudták bemutatni. Hogy milyen mínuszkerékkel rendelkezni, hát azt most a Galla bemutatja, fotosabban mondva igen, a Lár azt mondta, hogy ő nagyon örül, hogy megkapta a gyűrűt, de ha akarja, akkor hordja a galla. Hogy Domos mennyit vajon, amikor odaadta ezt a Lárnak, hogy akkor gondolta, hogy ez átvándorol a gallához, azt nem tudom, mert lehet, hogy ő eleve összetéveszti ezt a két embert. Miközben a gallának adja, azt hiszi, hogy a Lárnak adta, vagy fordítva. Domos Mennyiért egy komplex tévedés. Mire alkalmas, nem tudom. Levélnehezéknek. Ráül a levélre, és nem fújj el a szél. Vannak néhányan egyébként, akik nagyjából levélnehezéknek alkalmasak, de ne nézzük le a levélnehezék embereket. Sokan valószínűleg rólam is azt gondolják, hogy levélnehezék ember vagyok. Kezdjek el velük vitatkozni. Kinél van az egyes Cetli? 061 712 42. Ezenkinél nincs egy esetletek, illetve a kettes Van egy félelmetes jelent a kameréban, amikor Elmennek ordítani a Liza Minelli és a Michael York a vasúti aluljáróba, hogy kiordítsák magukból mindezt a feszültséget, amit maguk és a rendszer okoz. Na most egy darabban ordítani, ahol nincs feszültség, kurva vicces. Kinek ajánlom a Vickszínházban előadott darabot? Senkinek. Hármas sorszám. Négyes. Senki Van egy pók az asztalon, most elment, most visszajött, nagyon helyes pók, följön, lemegy, följön, lemegy, ő van telefonáló helyett. Ha most lenne itt egy operatőr és lenne, oda lehetne fókuszálni, akkor még lehetne mutatni azt a pókot. Egyre közelebb jön. Ott jön. Most fölmászott a vendég mikrofonálványára. Nagyon vicces. Hmm. Elvileg van itt egy operatőr. János, nem vagy itt? Ott most le lement egy ilyen szálom. Van itt egy pók, azt nem tudod megmutatni a kamerával? Ne, ne, ne, ne nyúlj hozzá. Most eltűnt, most lement. Már bejárt az egész asztal. Ez a National Geographic. Ne mondják, hogy azt itt nem történik semmi. Nyolc perccel múlott hét óra. 061 712 42 bármilyen témában. Megvan? Velem van a földön rajtam. Itt van? Szerintem is nagyon helyes fog. Itt jön. Ott van. Ő, a mai én, ő az én betelefonálom. Vele beszélgetek. Talán valamit majd mondani is fog. Nem biztos. Jön, megy. De nem vagyok egyedül. Ilyen hajótörött filmekben szokott az lenni, hogy valaki nevelget egy pókot, mert nincs más. Én hallgatókra számítottam, helyette kaptam egy fókot. Az se rossz. Néha jobb egy pók, mint egy hallgató vagy néző. Oh Közel a bim. a Trolless. Tell me this is not for real Please tell me this is not a küldök esemes. A shape, and I just I need Isten beleadtam. Megmondta a Szilágyi, hogy egy rádióműsor három részből áll, zenéből, szövegből és csöndből. Egy tévéműsor, az ehhez képest permanensen szolgáltat képet. Rajta ember pók, mikor mi van. Ha van valami mondandójuk, vagy csak úgy 061-712-42, egyébként ne hagyják magukat zavartatni, durván egy 10-12-14 perc múlva felhívom Navaraci tibort aztán Horváth Csabát, és legközelebb, amikor fél kivenc tájékán mondom azt, hogy 061-712-42. For any more time, any more time. Azt írja a Somogy megyei főügyészség, hogy a Siófoki járási ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt váltott azzal a fiatal férfival szemben, aki megbotránkoztatóan viselkedett, mintán senki sem akarta felhívni az ismerőseit. Ez biztatóan kezdődik. A 23 éves váltott 2021. júliusában, tehát nyáron, erősen itt állapotban érkezett egy Siófoki gyorsétteremhez ahol az autós kiszolgáló poltnál várakozók közül többektől is kiabálva követelte, hogy hívják fel telefonon az ismerőseit. Biztos nem volt nála a telefonja a sajátja. Miután a kérését az egyik nő visszautasította, a vádló dühében az a, a nő autójának vezető oldali ablakába rugott, és ezzel egészen pontosan 34.850 forintos kárt okozott. A cselekményével a vádlott akkor sem hagyott fel, amikor az étterem egyik alkalmazottja próbálta meg csitítani. Ez olyan szép szó, ez a függéség, milyen választékosan tudja magát kifejezni. A férfi akkor ugyanis tovább üvöltözött a vendégekkel, illetve az éttermi dolgozó mellé a földre köpött. Ennek nincs büntetési tétele. A vádlottat végül a helyszínre érkező járőrök fogták el, és a siófoki rendőrfőkapitányságra állították elő. A siafoki járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség büntető végzés meghozatalára irányuló kezdeményezéssel közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. A megrongált autóról a fényképet a nyomozó hatóság készítette, van itt egy fénykép is. Ezt most nem teszem közzé. Ilyen érdekes lenne elbeszélgetni a férfival, hogy azon a júliusi napon mi is történt vele, azon kívül, hogy itt az állat. Ami egyébként ezen cselekményekre késztette, de erre épp úgy nem kapok ma már választ, mint ahogy nem kaptam hét és fél nyolc között arra se feleletet, hogy mi van önökkel, nincs önökkel semmi, az illető meg egyszerűen csak berugott, és nem volt nála a telefonja. Ennyi. Mondhatni, ennyike. Itt is járna, Jó reggelt kívánok! Otthon? Nem, miért? miért? van a csönd van ön körül, tehát nem egy autónak tűnik. Nem, nem, nem, nem vezetek, most valóban egy szálloda hajjában vagyok. Magyarországon, külföldön? nekem Magyarországon, Magyarországon, Magyarországon, Sopronban. Hó? Sopron, Sopron. Nem azt Sopron. kérdeztem, hogy hó? Hóval hó mi a ja, helyzet? Hó. Ó, van, van, rendesen, és tegnap este Veszprémben egy közel két órára be is ragadtunk egy ilyen sorozatban esett okozta forgalmi dugóba, úgyhogy kalandos volt a, a tegnapi délután. Itt, itt sok hó van, nem tudom Budapesten mi a helyzet. Ahol én lakomot, nem van, itt Békás megjelen nincs. Múlt héten <gül> látogatást tettem Veszprémben, tetszett. Voltunk Köszönöm. a függében. Igen. És jó volt. Nagyon jó. Igen, most a fagyit nem. Lehet talán ott tenni. A fagyi most éppen nincsen, de volt. Igen. Más. A fagyjuk is nagyon jó. A füge is része, igen, az Európa Kultúrás Fővárosa az utcakép programjának. az adventi vásár kicsit szegényes, de. De igen. Meg Elfogadom. hát mérsékelt mennyiségű ember volt, ami az embert önmagában befolyásolja, de hát... Egy van, volt, igen, igen, igen. igen. Azt árulja el nekem, hogy... Az ember egész életében próbál rájönni, hogy mi a fontos és mi a fontostalan, és szerintem én biztos egész hülyén fogok megalni. tehát nem leszek sokkal okosabb, mint amilyen állapotban megszülettem. legfeljebb akkor nem tudtam ilyen artikuláltan kifejezni magam, bár lehet, hogy a sírás meg az ordítás az legalább annyira artikulált véleménynyilvánítás, mint amikor az ember beszél. De a hú. Felfedezett egy különbséget az ön által és a Lázár János által közzétett fotón, ami a Vidékfejlesztési Kormánybizottsági üléssel kapcsolatos. Én ezt meg is tudom itt mutatni a népnek és katonaságnak. És azt szeretném öntől kérdezni, hogy az a következtetés, amely abból adódik, hogy az önfényképén nincs Lázár János, és ebből veszemelő következtetést vonnak le arról, hogy mi az önök kettejű kapcsolata, arról csak én gondolom, hogy ez maga az elmebetegség, vagy ön tényleg retusáltan el... ezzel? Ja, nem, ez tényleg az elmebetegség. Tehát ez a 444. .hu... Nem tudom, Tehát engem, engem nagyon bánt, hogy ennyire, mert az, hogy különböző okokból, nem tudom milyen okokból, de ők egyébként is írtak már rólam mindent, ami meg nem történt, azt is írták már, hiszen egyszerűen megírták, hogy én Brüsszelben vagyok, itt van voltam. De hogy ennyire, ennyire piti alaknak, gondolnak, ez bánt. Ez emberileg nagyon bánt. De, de azt gondolja el, hogy ez végig süvitett az interneten, mert ezt a HVG ugyanúgy átvette, mint nagyon sok egyéb mérvadó újság, úgy, úgy gondolták, és, nem, és nincs benne az, hogy ez vicc. Tehát, hogy, hogyha ez vicc, akkor, akkor, akkor nem tudom, akkor, akkor nem értem jól a... Tréfát, ha ránézésre nem lenne meg a különbség, akkor eláruljuk, Navracs is valahogy lefelejtette Lázárt a képről. Mind Navracs is, Tibor, mind Lázár János korábban meghatározó erős emberei voltak a pártnak és a kormánynak is, valamint jó kapcsolatuk volt egymással. Navracs gyakorlatilag Lázár mentora volt, egyengedte a párton politikai pályáját. 2010 után viszont Orbán Lázárt kezdte favorizálni, ő hajtotta, sőt, a miniszterelnök versenyeztette és őket teredem, teredem, teredem. Ez Igen, a pihent hát a gyusság, vagy nincs információ, Igen, egyrészt, vagy hogyan lehet konkroit hinteni, vagy ez mi? Nem tudom. Egyrészt jó viszonyban vagyunk az Jánossal, személyesen is, tehát ott is, azon a talányskodáson is. Másrészt ez tényleg olyan mérhetetlen pitiánerség, amit feltételeznek az emberről, hogy csak azt tudom elképzelni, hogy az az ember mérhetetlenül pitiáner, aki ilyet ír. Akinek ez egyetlen eszébe jut. Az, az olyan fokú pitiánerség, amivel én nem is tudok mit nem, hát annyi történt, hogy ugye nem is ami mi készített, a, a miniszterelnökség fotósa, vagy a miniszterelnöki kabinet vagy a miniszterelnöki kabinet fotósa készített két-három képet, és ezeket küldték át. Mi speciál azt a képet kaptuk meg, amin Lázár János nincs rajta, de hát gondolom ők azért ezt küldték, mert ezen én talán jobban rajta, vagyok, hogy fogalmak sincs. De nem, nem tulajdonítottunk jelentőséget, minden biztos, hogy a tulajdon, tulajdonított neki jelentőséget. A 4 pont hú viszont jelentőséget tulajdonított neki. Úgyhogy... Horváth Bence személyesen. Ja, hát nem tudom, hogy nem is A politikai sértődések rajongói számára csemege a két fénykép. Ja, ja, ja, hát ő a valószínűleg politikai sértődések rajongója, ezek szerint, de hát én meg nem. Hát a vilc politika, illető, illetőleg... A hát... pitiáner alak, nem tudok más mondani, egy elképesztően pitiáner alak. Ilyenkor az emberben nincs olyan gerjedelem, hogy felhívja a, a 444 pontot, és megkérdezett nincs. nincs. Nincs. Hát miért? Amikor, nincs. Akkor felhívtuk, amikor megírták, hogy Brüsszelben vagyok, akkor felhívtuk, hogy haló, itt vagyok semmit nem tettek, sem egy helyreigazítás, sem egy, sem egy, hogy később értesültünk róla, hogy mégsem igaz a hír. Hát akkor most ezek után mindenki ügyelkezettek? Hát erről Bármilyen miketten is beszéltünk akkor. Persze, hát bármit leírhatnak az emberről, hogy az ember védtelen ebből a Nem, hogy mondjam, engem a reagálatlanság zavar. Tehát... Én ugyanis azt gondolom, hogyha az embernek viszket a hát, akkor megvakarja, hogyha lát a 444.hu-n, vagy a HVG-n, vagy bárhol, hol átvették. Ugye mi Szikszai Péter után szabadon tudjuk azt, hogyha valaki átvesz, akkor annak milyen jelentősége van hírt, vagy fotót akkor az ember azt feltételezné, hogy, hogy mégiscsak mozdul a keze, és nyílik a szája, és mond valamit, mert ez ugyanolyan evidens cselekedet, mint hogy megvakarja a hátát. És értem azt, amit ön mond, a hiába valóságról, a feleslegességről, és így tovább, és így tovább, de az emberben mégis az van, hogy de mégsem. Nem, mint hogy ez hát, a, a leglényegesebb. Hogyan, hogyan képzeljük el? Elkezdjem telefonálgatni a szerkesztőséget, hogy Értsék meg emberek, hogy hát ez nem, ez nem így volt, nem, meg, de hát nincs, hát ez lehet, hogy az ember magyarázkodási helyzetbe kényszerítik. Ugyanakkor meg nagyon sokan el akarják hinni, hogy én valóban ilyen pikiáner ember vagyok, hogy nekünk ilyen rosszabb is vagyunk, vagy Aztán még felfedezik azt, hogy de az ujja rajta van, ez egy frissítés, <gül> és akkor komolyan egy ilyen jellegű nyomozás kezdődik. Hogy és ez akkor... ma magyar újságírás. Hát talán azt egy nem lehet mondani, hogy ez a magyar egy újságírás, de kétségtelen tény, hogy um, Új Péter, akiről sok jót lehet tudni és gondolni, ettől nem válik uh, egy alkalmatlan valakivé, de valamiért azt feltételezi, hogy ez... Ön írt egy dolgozatot, um, Amire most már a magyar nemzet is felhívja a figyelmet. Úgyhogy most már, hogy képviselőjelölt, azért egyre nagyobb publicitása van önnek. Tisztában van vele? Eddig nem jelent meg a magyar nemzet online-on. Ez az Európai Unió 2021-ben az intézményi vesztes az Európai Bizottság. Ez egy bizonyítvány? Igen, hát tavaly is csináltunk ilyet. Tavaly viszonylag egyszerűbb volt a... vagy hát egyszerűbb. Igen, egyszerűbb volt a képlet, a koronavírus járvány miatt kevesebb volt és ezért tavaly is volt, amikor a, a az végén az Eustrad blogon értékeltük a, az uniós intézmények, illetve egyes szakpolitikák évét 2020-ban, és most pedig a 21-es értékelése zajlik egyébként, mint az látható talán a mai megjelenőben a digitális általános értékelése. Én pedig a, az intézmények egészével most nem foglalkoztam, mert a bizottsággal is történt annyi, amennyi egy jogbejegyzést tölti, és egyértelműen szerintem ő az intézményi vesztes a 21-es évben. Az mit jelent, hogy valaki intézményi vesztes? Hát az, hogy szerintem a 21-es év kezdetéhez képest az év végére ö, romlott a pozíciója, romlott a megítélése, romlott a presztíze. De ez ö, az Európai Bizottságnak romlik a presztíze, abban mi is ö, romlunk, hiszen az Európai Bizottság elvileg mi vagyunk. Nem, a, mi a tagállamok vagyunk, az Európai Bizottság az uniós érdeket ö, köteles védeni és képviselni, és szerintem az uniós érdek megjelenítése gyengül. Jó, Illetve de majd ön arról beszél, hogy amire az egyes tagországok adott esetben képesek, arra egyébként együtt meg nem képesek. Hmm, ez, ez szerintem ez, ez az egyik nagy kérdése az Európai Integrációnak, az uniós érdek az a, a tagállamok összességének az, érdekeinek a közös nevezője, vagy pedig valami olyan, tudja, mint a munkásosztály objektív érdeke, vagy mi volt az, volt valami ilyen? Nem tudom, de hogy ugye ez pontosan azzal fog össze, amit meg... ugye mindig számon kértek önön, hogy ugye ott kint Brüsszelben el kell felejteni a hazai vonatkozásokat, és ott egységesen kell képviselni Igen. Magyarországot, és semmiféle helyi érdeket, párpolitikai érdeket nem lehet magukkal vinni. Ez a kudarc, ez adott esetben nem feltétlenül... Én ugye nem értek hozzá, kívülről nézem. Ez adott esetben nem feltétlen az Európai Bizottságnak a kudarca, hanem a benne levő biztos aki. E, igen, ugyanakkor az Európai Bizottságnak a, pedig az a feladata, hogy az Unió egészét szétképvisel. Jó, de akkor ez a karmester Egy... hibája, vagy rossz a hegedűs, vagy rossz a e, brácsás? Szerintem hát kitértünk most karmesterem. Hát az a bonyolult nevű asszony. Igen, akkor szerintem igen. Igen. Tehát elment az Európai Bizottság szerintem egy olyan szerepvállalásba, ami a, a, van az Európai Bizottságnak egy hagyományos szerepfelfogása, ez a, ez a tisztességes közvetítő, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottság úgy képviseli az uniós érdeket, hogy ők próbálja meg előállítani az uniós érdeket, hogy a tagállamok között részrehajlásmentesen, mentesen, ha úgy tetszik, akkor a, a szónak a pártpolitikai értelmében, vagy ideológiai értelmében vőve politika mentesen, próbál közvetíteni az egymással folyamatosan konfliktusba kerülő tagállamok között, és az uniós szint és a tagállamok között is. Ehhez arra van szükség, hogy egyrészt a tagállamok részéről legyen egy olyan bizalom a bizottság irányába, hogy a bizottság nem részehajló. Másrészt pedig arra is szükség van, hogy a bizottság minden egyes mozdulatával azt érzékeltesse, hogy ő... Úgymond szubjektív szempontok alapján soha nem jár el, hanem ez mindig valamilyen objektív, tárgyilagos, szemtelen állásponttal alátámasztható. És szerintem 21-ben ez egyrészt ez gyengült meg nagyon, a másik pedig az, ami már már tragikomikus, hogy Ursula von der Leyen ugye 2019 őszén úgy fogalmazta meg, hogy az ő bizottság a geopolitikai bizottság lesz, tehát a geopolitikában akarnak nagyot alkotni, és az Európai Bizottság lesz majd az, ami az Európai Uniót globális tényezővé teszi, és itt érik a legnagyobb és legmegalázóbb kudarcok az Európai Bizottságnak. És ez a két terület, ezen a két területen jelentkező negatív tendenciák és, és verességek okozzák azt, hogy az Európai Bizottságnak szerintem már a jelentősen meggyengít a is. De mi van akkor, hogyha a bizottság presztízse meggyengül egy olyan bizottság esetében, amely talán a csúcs szerve az Uniónak? Akkor az egész Unió gyengül, az Unió megítélése gyengül. A külvilág részéről egyértelműen az Európai Unió ma egy kifejezetten gyenge nemzetközi tényezőként van számon tartva. Oroszország, Kína, és megkockáztam az Egyesült Államok részéről is. Mi változtathat ez A 444-et nem fogja fölhívni, de föl fogja hívni Ursula von der Leyen-t, és hát fogja neki mondani, hogy ő mit gondol, vagy ő mást gondol, vagy, vagy mi a helyzet, rossz formában van, tartóson. Én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság elnöke abból adódóan, ugye ez összefügg szerintem azzal, hogy 2014-ben Jean-Claude Juncker úgynevezett csúcsjelöltként lett, az Európai Bizottság elnöke, azaz az Európai Parlamenti választásokon induló nagy pártok egyik listavezetője volt, az Európai Néppárt listavezetője volt És volt egy olyan megállapodás a tagállamok között, hogy amelyik párt nyer, annak a listavezetője és a bizottság elnöke. Ezzel Jean-Claude Juncker, aki ebből adódóan kezdettől fogva úgy gondolta, hogy mivel ő csúcs előtt, ezért bírja az Európai Parlament támogatását, és ő nem annyira az Európai Parlamentnek akart gesztusokat tenni, mint inkább a tagállamoknak, Franciaországnak, Németországnak és a Ursula von der Leyen ugye a csúcsjelölti rendszer ellenében jött, vagy lett, a bizottsági elnöktalan emlékeznek rá a hallgatók is, és nekem az a gyanú, hogy ő egyre inkább belesoltódik egy olyan pozícióba, hogy az Európai parlamentnek tesz uh, gesztusokat, egy kicsit az, hogy, hogy elfogadtassa Magát, illetve azt, hogy ő, hogy ő nem volt csúcsérült, és bizonytalanak érzi a politikai támogatot. A bizottságban az elnöknek lehet-e ellenzéke, és ha igen, akkor most van? Hát nyíltan, nyíltan nem, nem lehet. Tehát az Európai Bizottságban az nagyon-nagyon nem dolog lenne, hogyha nyílt konfliktusok lennének a, a bizottságban. De azért rivalizálás érezhető 14 és 19 között, amikor én voltam biztos, akkor is lehetett érezni egyfajta rivalizálást Franz Timmermans, aki akkor az első alelnök volt, ez így a megnevezése, és szocialista, és Jean-Claude Juncker, aki pedig az elnök és néppárti volt. Ilyen kis rivalizálások előfordulnak, de, de az, hogy a bizottságon belül legyen ellenzék, az, az eddig még nem, nem történt. Ez példátlan lenne, hogyha egy ilyen kialakulna. Milyen hátrányát látjuk mi ennek? Én, én abban látom a hátrányát, hogy, hogy a, a, a viták egyre politikai és ideológiai jellegűek lesznek. Ebben a szempontból szerintem szimptomatikus, bár túl nagy jelentőséget nem tulajdonítanék neki, de azért szimptomatikus az a karácsonyi kommunikációs anyag, amiről beszéltünk a múlt héten is. Igen. Ami, ami egyfajta, egy kicsit olyan, mint a felhámsérülés, hogy nem vészes, csak egy ilyen dörzsölés vagy kopás, de, de, de ugyanakkor ez, ez egy nagyon komoly dolgot jelezhet. Tehát ez, amiről beszéltünk az hiány, ez a másnak megfelelni akarás, egy valami külső hivatkozási pontnak megfelelni akarás, és ebből adódóan azok az országok, nyilvánvalóan Magyarország, Lengyelország itt az első között szerepel, akik a, a külvilág számára gyanúsak, vagy, vagy éppen elítélendők, ők még ebből a szempontból is több, több konfliktussal kell, hogy szembenézzenek. Tehát Ugye minden... azzal, amiről ön beszélt, illetve amiről a múlt héten beszéltünk, azzal kapcsolatban a szokásos módon a repülőgépben megnyilvánult a pápa is, aki kifejtette, hogy ez anakronizmus, mármint hogy törőjék a karácsony kifejezést. A történelemben sok diktatúra megpróbálta ezt. Gondoljuk Napóleóra, a náci majd kommunista diktatúrára, ez a felhívított laicitás, deszillált víz. A történelem azonban bebizonyított, hogy nem működik az Európai Uniónak ezzel szemben az alapító atyák eszmét kell követnie, az egység a nagyság ideájait és óvakodnia attól, hogy beengedik az ideológiai gyarmatosítást. Ez ugyanis megoszthatná a tagállamokat és az unió felbomlásához vezethet. Az Európai Uniónak tiszteletben kell tartani valamennyi tagország belső felépítését, mondta a pápa, Különbözőségét nem pedig egyenlővé szabni őket. Azt hiszem tette hozzá, hogy nem fogja megtenni, nem ez volt a szándéka, de figyeljen oda, mert olyan megjelennek ilyen tervek, mint ez, amivel nem tudnak mit kezdeni. Minden országnak megvan a maga sajátos arculata, de mindegyik nyitott a másikra. Az Európai Uniónak megvan a maga szuverenitása, a szuverén testvérek egysége, amely tiszteletben tartja valamennyi tagállam egyediségét. Óvakodni kell attól, hogy ideológiai gyarmas, gyarmatosítások csatornája legyen. Ezért tehát a karácsonyról szóló dokumentum anachronisztikus. Ez abszolút egyetértek, maximálisan egyetértek. Ezt veszélyezteti most a bizottság szerintem az idei évvel tovább ment a pápa, hogy őt aztán ilyen iránymutatóként is kezeljük. A demokráciát gyengíti a populizmus és a nemzetközi szuperhatalom. Egy görög napilaptól kérdezték az európai demokrácia visszaszorulásának témájáról. A demokrácia egy kincs, a civilizáció kincs, amelyet meg kell őrizni, kezdte válaszát. a Szentatya. Két dolog fenyegeti ma a demokráciát. Ez egyik a populizmus, amely itt-ott felüti a fejét. A múlt század nagy populizmus a pápa szerint a ná védelmében eltörölte a demokráciát, sőt az életet is, és kegyetlen diktatúrá, diktatúrába alakult. Ma arra kell figyelni, hogy a kormányok ne csúszanak bele a populizmusba, ami gyengíti a demokráciát. És beszélt a migrációról is, amiről azt mondta, hogy ma divatos falat emelni, vagy szöges drótot húzni, de ne felejtsük el, hogy mi is migránsok voltunk, és nem engedtek be minket. Amikor menekülünk otthonról, és most mi akarunk falat emelni, nyilván a kormányoknak mérlegelniük kell, hogyan tudnak kezelni egy ilyen mértékű migrációs hullámot. A pápa szerint minden kormánynak fel kell mérnie, mennyi embert tud befogadni, és az adott állam joga, de a migránsokat be kell fogadni, felkarolni, segíteni és beilleszteni. Az integráció kulcsfont. Vosságú. Ezekről beszélt a gyemek Itt van még? Itt vagyok, igen. Én abszolút egyetértek, hallgatás egyetőszer. Igen. Ön szokta tőle megkérdezni, hogy a nagy csönd van. Csak találtam még valamit, amit itt most nem találok de akkor ezt most nem is keresem tovább. Azt kérdezem Öntől, hogy amikor az ember a választóival találkozik, majdnem azt mondtam, hogy a kegyeit keresi, mondván, hogy ugye válasszák őt meg, akkor ugye én már ebben egyszer kivívtam az ellenérzését, amikor arról beszéltem, hogy nekem furcsa volt az, amikor lakásra ment föl Uh, valamelyik programmal kapcsolatban, ezt most itt külön nem is részletezném, mert azt akkor megbeszéltük, nem értettük benne egyet. Uh, most a disznóölés jött elő, uh, egy hallgató és néző, mert ugye ez tévéműsor is egyben, Igen. Varga Géza telefonált be, hogy én mit szólok ahhoz, hogy pandémia idején Erdélybe megy a miniszterelnök disznóölésre, de hát ez kiderült, hogy ez kacsa, uh, ez hídlapi kacsa, ezt Havasi Bertalan cáfolta, és mivel a média arról írt, hogy Orbán viktor a román ökológiai párt tagja hívta meg a nagybányai nevű, Transzilvánia, Luxus hotel disznóvágására, nem is tudtam, hogy luxus hotelban is van disznóvágás, de van, a Transindex megkereste a párt elnöket, és Danut Popa portál kérdésére közölte, hogy nem volt semmiféle kapcsolatfelvétel a politikai alakulat, és Orbán Vitor között a magyar miniszterelnöknek nem küldtek meg hívó semmiféle magárendezvényre, így aztán, hogy ők egyébként maguk öltek egy disznót, vagy sem, az nem derül ki, de az ön Facebook oldalán szerepel talján dörögdről, talán szombatról több kép is, De. Egy igazán jó hangulatú, közösségépítő disznóvágáson, különösen a közösségépítő disznóvágás az nagyon tetszett nekem, vehettem részt így ön, talján Dörögdön, köszönöm szépen a meghívást Mohos József polgármester úrnak, és ezt maga a filmrendező és valamikor régi munkatársan Szűki András is kommentálta, pontosabban mondta egyedül ő kommentálta. Szeretnénk megköszönni, hogy vendéglátók lehetünk, és a falusi közösségünk tradíciót ápoló pillanataiból mutathatunk egy keveset, így Oké, okay, András nem tudom, olvasta. Igen, igen. De ő hívott meg, igen. Szöke András hívta meg? Igen, igen. Hát ő volt a rendezvénynek a főnöke, házigazdája, a együtt, igen. Önnek de egyébként mennyire műfajja? Nem ezzel a hallgatókat, de egy rengeteg viszonyulésen vettem részt. nézőket bocsánat. A gyerekkorom a Balatonberében, a nagyszüleim minden évben öltek disznolt, és gyerekkorom úgy telt el, tulajdonképpen az első életem első 15 éve, hogy minden évben disznolt, sem vettem vészt. Aktívan hozzáfeszem, hogy súlyos bicsom bűnőjében. <gül> és ez is volt itt fölöltözve, Mert maga az öltözék egy ilyen polgári, utcai viselet. Hát mert most az, igen, most nem, én konkrétan nem öltem disznót, De hát amikor gyerek voltam, és segíteni kellett, akkor úgy is voltam felöltöző természetesen. Hát kérdezek valami baromságot, a disznóölés, az politikailag korrekt cselekedet? Nem tudom, ezért, ezért mondom, hogy lehet, hogy fogom a nézőket. Hogy Én igen, kérdezem, rá, tehát mond. hogy... Számomra igen, számomra igen, de nem tudom, az Európai Bizottságot kellene kérdezni, mert tudom mondani. Az Európai Bizottság az kifon, kifinomult, vagy populista, mert a kettő az nem ugyanaz. Minden, mert ugye, eh, vagy transzcentes. Ugye régen arról beszéltek, hogy a burzsóázia ugye olyan mértékben eltávolodott a néptől, hogy valójában eh, most nem jut eszembe az a latin kifejezés, amit ilyenkor szoktak mondani, amikor, amikor elveszték a realitás érzéküket, és már olyan dolgokban keresik a, az életértelmét, ami az egyszerű hétköznapi ember számára követhetetlen, de valójában ez áll-e vagy a visszatérve milyen tévútra tévedtek? Tehát, hogy ez, ez micsoda, mint most az Európai Bizottság jár? Hát ez egy, Ugye az Európai Bizottság akkor tud jól működni, ha, ha viszonylag stabil körülmények vannak, és a tagállamok együtt akarnak működni, és együttesen akarnak megoldani problémákat. Az Európai Bizottságnak mindig problémái vannak akkor, ha egyrészt gyengül a tagállamok közötti együttműködési akarat, szerintem ez most teljesen nyilvánvaló, talán most a leggyengébb az európai integráció elindítása óta, tehát remúd 70 évben. Illetve, hogyha a, a politikai körülmények nem annyira egyszerűek, mert a bizottság ilyen értelemben tud, nem tud jól navigálni a viharos vizeken, a politikai vizeken, Ő szakpolitikai, jogi gazdaságpolitikai területeken tud viszonylagos biztonsággal mozogni, de amikor ilyen ideológiai, politikai kérdések kerülnek elő, akkor már csak abból adódóan is, hogy a biztosok mind-mind más kulturális, hogy is fogalmaztunk amúgy, hogy a múltból, podgyászt hoznak magukkal, és más-más felfogásuk, más, ezt, ezt talán nem kell senkinek se indokolnom, remélem az Európai Bizottság számára is nyilvánvaló, hogy teljesen, nem teljesen, de nagyon nagy mértékben más. Egy svéd politikus felfogása a demokráciáról, és mondjuk... Jó, csak az a kérdés, hogyha ez egy folyamat, akkor ha elveszti a bakon ülő kocsis az uralmát a szekér fölött, akkor az hosszú távon hova vezet, vagy azért erről nincsen szó? Hosszú távon, hát erre a kedvenc mondásom John Maynard Kentnek a mondása, hogy hosszú távon mindannyian halottak vagyunk. Hát nem tudom, hogy hosszú távon hova vezet. De... Mert ugye amiről beszélünk, az most nem egy egyszeri jelenség, ez most folyamatnak tűnik, aminek azt igen. sem tudjuk, hogy az elején vagy a közepén vagyunk, de biztos, hogy nem a végén. Magyarul, hogyha ezt most rosszul csinálja az Európai Bizottság, akkor az otthoni kifejezéssel élve, hosszú távon ezt csak elkefélni tudják, hogyha így folytatják, már pedig annak mindannyian kárát látjuk Magyarország és Lengyelország kivált kép. Igen, ugye a probléma az Európai Bizottság számára az, hogy ha bizonytalansági tényezők merülnek föl, akkor ő két referenciapontra mindig számíthat, Németre és a Franciára. Most jelen esetben a Német az éppen egy átmeneti állapotban van, lehet, hogy januárra már kialakul, stabilizálódik, és Ugye akkor is probléma, hogy Ursula von der Leyen azért mégiscsak egy CDU politikus, már tudjuk, hogy a bizottság elnöke sem politikaidag, sem nemzetileg nem elkötelezett, de hát mégiscsak egy német CDU-s keresztény nemokat a politikus, akik most ellenzékben vannak. Tehát lehet, hogy nem lesz olyan nagyon harmonikus a viszonya Ursula von der Leyen az új német kancellára, mint volt az előző német kancellára. Másrészt pedig Franciaország, amely január 1-től az Európai Unió soros elnökségét fogja ellátni, Éppen most indul el egy választási kampányba, ami áprilisban lesz az elnökválasztás, május-júniusban lesz a nemzetgyűlési választás, tehát a parlamenti választás, ami azt jelenti, hogy a francia elnökség azt tulajdonképpen végig egy kampányidőszakkal fog telni. És ebben, a, hogyha egyik ilyen referenciapontra sem számíthat a bizottság, akkor ez nagyon nagy mértékben, ez nagyon nagy mértékben meg, meggyengíti az ő pozícióját és látását. De ez talán nem hosszú távú. Probléma. Ha Németországban stabil lesz az új kormány, az új balközép koalíció, és Franciaország júliusra túl lesz az elnökválasztáson, parlamenti választáson, megalakul az új adminisztráció, akkor ez 22. második felére már, már kialakíthat egy olyan stabil pontot megint, ahol az Európai Bizottság találhat magának biztos referenciapontokat. Végezetül, de nem utolsó sorban, a héten hosszan beszélgettem Lakner Zoltánnal az a parlamentben lezajlott azonnali kérdések órájáról, ami engem elsősorban azért foglalkoztatott, mert nézve az eseményt, én még nem tapasztaltam ahhoz hasonlót, hogy emberek ilyen mértékben elbeszéljenek egymás mellett, személyeskedés nem nélkülözve, és azon gondolkodtam, hogy ennek mi értelme van. És hát azon is gondolkodtam, hogy ez hogyan alakult az évek folyamán, és azon is gondolkodtam, hogy az ember hogyan lett, nem is megértő, de hogyan tette túl magát azon, amin korábban nem, mert ha korábban hasonló tapasztaltam, akkor azt én biztos, hogy szóvá tettem akkor is, hogyha egyébként ez a népvéleményével egybeesett, és akkor is, ha nem. A nép maga ezt nem hordta föl, mint különleges eseményt, és én is nagyon régen emlékeztem meg ilyenről, de egy egészen elképesztő volt. Tudom már, ugye arról volt szó, hogy a burzsóázia dekadens. Van egy olyan érzésem, hogy ez a hazai politikai felső felsőréteget is elérte. Van egy dekadenciája, amely dekadenciája egyébként összefüggésben lehet azzal, hogy régóta van hatalmon, vagy régóta politikus. Tehát az is veszélyes, ha valaki régóta politikus, mert egész egyszerűen az látását veszíti el, egyben az anyagi helyzetéből adódóan megengedheti magának, hogy dekadens legyen, mert általában a dekadensek nem szoktak szegények lenni, bár ebben lehet, hogy tévedek. Aggasztónak láttam. És uh -huh. látom most is. Mi te nem így beszélgetünk. És közöttünk nincs különbség, mint az azonnali kérdések órájában. De ebben nem inkább a, a kampány... kampány életet, nem, ez, ez, ez, ez, ez az elmúlt időben így, így volt az évelején is. Uh -huh. Én egész egyszerűen arról gondoltam, mondtam is a laknának, hogy gyerek vagyok, oda a miniszterelnököz, és megrángatom a zakúja szélét, és azt mondom, hogy a bácsinak nem arra tetszett válaszolni, mint amit kérdeztek. Nagyon érdekes. Ja. A magyar politikában a kommunikáció szinte kizárólagos szerepet már, tehát szinte minden mindig arról szól, hogy kommunikáció szempontból hogyan lehet optimalizálni, akár egy, akár egy vitát vagy úgy interakciót is. Kösz, jó, de ugyan megmondta a miniszterelnök, hogy nem az a fontos, hogy mit mond, hanem az, hogy mit tesz, de ezzel én. együtt az emberről sok mindent elárul az, hogy hogyan beszél, és e tekintetben én mindegyit leléptettem volna ebben az azonnali kérdések órájában. Hm. Nem volt jó látvány. És nem volt jó hangvány. Hm. Ilyen szó nincs. De nem szeretnék önnel így beszélgetni, és nem szeretném, hogyha ön így beszélne, mert az gyakorlatilag kiiktatná a beszélgetés, mert az nem lenne az. Tehát ért, én idéztem a pénzügyi professzort, akit szerintem önt is tanította, annak idén pénzügyokból kérdezték tőle, ő mesélte, bekilátszott az órája, a pusztor, és kérdezték tőle, hogy megmondaná a pontos időt, és mondta, hogy nem. De az egy párbeszéd. Az, ami folyt a parlamentben, az nem volt párbeszéd. Ha fontos ember lesz majd megint ott a parlamentben, akkor majd válaszoljon rendesen. Igyekszem. Kedves hétvégét. Viszont kívánok. Viszont Navras és Tibort hallottak. Gondolnak bármit is a 444-ről, a HVG-ről, ami átvette ezt a hírt, a fényképről, amit akár most is láthatnak. Gondolnak ura a bármit, vagy térjünk vissza rá fél kilenc után, vagy fél kilenc után se térjünk vissza rá. Fontos, fontos talán, mire jó. Öreget. Kívánok. Öreget kívánok, A 444-es Navracsics-Lázár képhez csak annyit tennék hozzá, hogy most már tudjuk akkor a Navracsics verzióját, ha teljesen körbe akarjuk átni. Nem, kívánok, nem, nem, nem, képhez. nem, nem, nem, nem, nem, Ön olyannak tulajdon továbbra is jelentőséget, aminek nincs jelentősége. Ez kizárólag arra jó, hogy valaki meghúzza a másik Sofiát, és ön áll mögötte, miközben ő elszalad. Ez nem a kiegyensúlyozott tájékoztatás, ez nem úgy oldódik meg, hogyha a Lázárt megkérdezik. Két MT által közölt fotóról van szó, amit egyébként elküldtek. Önt ez befolyásolja. Ön pontosan arra iszik, amit a 444 tölt. Ön e tekintetben egy rossz ember, de én tudomásul leszem. Viszont hallások. Viszont hallások. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Szívesen meghallgattam volna Namracsis urat, mint volt igazság, hogy nészte. Jó reggelt. Jó reggelt, Alaposan fölültem a disznosságnak. Ége, ége, ége, igen, igen, igen. Tehát ma is, most néztem, még megint én van csomó hírportálom. Hát én... Már Mármint mit? Hát, hogy nem vették le, meg nincs helyes bittés. Tényként van Hát, uh, igen, hát figyelj. Én nem működöm úgy, mint a magyar sajtó, nem is vagyok annak úgy integráns része. Ebből a szempontból a magyar sajtó majdnem olyan, mint a magyar politikus, nem kér bocsánatot. Sajtóhelyreigazítást sajtó, sajtó per végén tesz. Nem értem, nem is érdekel. Tehát nem. az nem igaz, hogy nem is érdekel, de, de, de most basszan fel az agyamat ezen, de tényleg, nap mint nap? Hát az a baj, hogy a a... egyébként nagyon a... más megoldás nincs? Azt hiszem ez, egy, ez csak az egy pamflet volt. De mondjuk pandémia kapcsán is pont ugyanúgy jár elval és jobb oldal is sajnos. De jó, de most el, eltértünk a témától, tehát ez most másra vonatkozik, elnézést, hogy csúnyán fejeztem ki magam. Visszaéltem, az internet adta lehetőséggel, a rádióban ezt nem tenném. Igen. Miért nyom ki fiala úr gyáva? Nem, nincs kedvem magával beszélgetni. Nem vagyok gyával. Vagy átlára vagyok gyáva. Vegye olyan be, hogy maga egy spam. Az én műsorom szempontjából. Hosszabban is el tudnám magyarázni, de nem hiszem, hogy ezzel jó járna. És ha azt kérdezi, hogy ez így marad-e, akkor azt tudom mondani, hogy ez már így marad. Ahogy a magánéleti kapcsolatot felfüggesztettem önnel, most már a munkámmal kapcsolatos tevékenységből is ki van rekesztve. Takács Albertől van papírom, hogy nem alkotmányos jog ide telefonálni. Ha önnek egyszerűbb, hogy én gyába vagyok, akkor tudja mit, gyába vagyok. De és csak azért, hogy az ő lelki békéje meg legyen. Fontos nekem, hogy az ő lelki békéje meg legyen. Az is fontos. Bár nekem a gyávaság nem jutott-e volna eszembe. Önök egy támogatott beszélgetést fognak hallani. Jó reggelt! Zugló polgármestere van a vonalban. Tegnap néztem egy ideig, aztán el kellett mennem otthonról, hogy alakult a közmeghallgatás, mekkora részvétel volt hozzátéve, hogy például ez a közmeghallgatás hegyvidéken online van, itt személyesen volt ki, milyen alapon, hogyhoz döntést pokornizoltál. Úgy döntött Hajnal Miklós, ezt üdvözölte, egyebek között a Momentum is javasolta a hegyvidéken, ahol én élek, hogy ez ne legyen személyes, szuglóban ez másféleképpen volt. mesély. Igazából az, hogy Pokorni hogy tudott tartani online, ezt nem tudom. Mert az a jövő hét határozzák meg, meg ja, akkor lehet, hogy ő már tud valamit, amit mi még nem. Ugyanis a törvény határozza meg, hogy hogyan kell megtartani, és személyes közleműködéssel a közmeghallgatást, kivéve, ha olyan jogrendet írna elő a kormány, ami ezt lehetetlen lenné uh -huh. a járványügyi helyzet miatt. Tehát jelenleg a törvény azt mondja, hogy személyesen kell biztosítani a meghallgatásnak uh -huh. menetét. Mi nem tudtuk másképp kiolvasni, úgyhogy ezért tartottuk meg élő erővel. Egyébként körülbelül 20-30 ember vett részt ezen a tegnapi ez Természetesen a képviselőken és a hivatal munkatársaink kívül. Azt kérdezem tőletvének, milyen központi jelentősége van, hogy maga, aki a kérdést leadta, az egyébként ott helyben jelen van-e? Csak annyi, hogyha nincs jelen, akkor a kérdését nem olvassuk fel a választal együtt, hiszen neki személyesen az a kérdés, illetve a válasz, hanem írásban megküldjük neki, és ő ezt saját otthonából olvashatja. Felhívtad a figyelmet a Facebookon, közvetítette, és erre fel is hívta a figyelmet az önkormányzat Lapja, Végül is a 20 fő, az érdektelenséget mutatja a pandémiát CDF. Nem, igazából ez egy átlagos, átlagos részvétel. A kérdések elég intenzívek voltak, tehát én nem becsülném alá semmilyen szempontból a kérdezők létszámát, ugyanis kérdésben, nagyjából 60 kérdés fölötti mennyiségi kérdés jött, tehát jóval több. Persze volt aki egy maga, mint egy 30 kérdés fogalmazott meg. Tehát ennyiben, ennyiben voltak. Így van, de ezek minden kérdésre választ kell adni a közmeghallgatásnak. Ez a lényege. Egyébként nem csak a közmeghallgatáson válaszolunk a kérdésekre, hogy egy állampolgár kérdése vagy problémával fordul az önkormányzathoz az év bármely napján, akkor nekünk kötelességünk, és egyben feladatunk, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljunk. Persze nem tudunk mindig olyan választ adni, hogy azonnal megoldódik. Nagyon sok ilyen kérdés nem a közmeghallgatáson, a személyeseken, az szokott lenni, hogy tudunk-e segíteni a lakhatási problémájába, tehát hogyha valakinek nincs megfelelően megoldott lakhatás, akkor általában az önkormányzattól várja a segítséget, de nyilván olyan volumenben, amilyen volumenben az elszegényedett emberek lakhatási problémája jelenti, olyan mennyiségben mi nem tudunk sajnos rendelkezni. Nyilván mondhatnám újfent az önkormányzatok kivéreztetését, ez sajnos tényszerűen igaz, de ha nem lennének így mértékben kivéreztetve az önkormányzatok akkor sem lehet eh, érdemi állami szerepállás nélkül az önkormányzatoknak minden ilyen jellegű problémát orvosolni. Próbálunk egyfajta szociális hálót fenntartani, van körülbelül 2000 önkormányzati lakásunk, de egy eh, 120 ezer zuglóba ez természetesen nem elég mindenre. Várnai László ilyen aktív volt, mint általában. Az ő kérdései mennyi üres önkormányzati telke van a kerületnek, milyen hasznosítási tervek vannak kilátásban, melyiket szándékozzák eladni, ha eladják, melyikre épülne nagy esély a körülbelül mekkora. Ebben az esetben, hogyha valaki egyébként önkormányzati képviselő is ezekre a kérdésekre maga a, a képviselő testület adott esetben egy Képviselőtestületi ülés konkrét tárgya okán nem ad választ, tehát hogy erre külön rá kell kérdezni? Engem most meglepte ezzel a kérdésem, mert erre a kérdésre emlékszem, válaszoltunk is rá. 68 darab üres, laká, üres telke van az önkormányzatnak. Persze ezt úgy kell érteni, hogy van, amelyik 100 méteres, tehát valójában nem üres telek, mert hogy arra nem alkalmas, de vannak ilyen kisebb kisebb területeink. Én ezt más névtől olvasva emlékszem. Itt, Tehát, itt többek voltak de, itt, Van Schleckmann, Daniel és további ha. Igen, igen, igen, de, de Várnai Lászlónak a kérdésére, én nem emlékszem a közmeghagatást ugyanis ez kimondottan nem az önkormányzati képviselők kérdéseinek a, a, a órája és műfaja, hanem csak és kizárólag az állampolgárok tehetik fel a kérdéseiket. Akkor, akkor ebben lehetséges, hogy annyiban tévedtem, hogy itt egy ilyen halmaz van fel Annyiban, annyiban, annyiban e, mégiscsak az van, hogy Vármai László egy, egy szervezetben e, tagja, képviselő, és annak a szervezetnek jeles tagjai tették fel Vármai László kérdéseit is. Tehát ennyiben olvashattad a pára. Facebookon várnai kérdésként, de a közmeghallgatáson nem várnai látváltatokat. Arra milyen válasz született, hogy tudné e az önkormányzat támogatást biztosítani helyben működő könnyűzenei formációknak azáltal, hogy próbahelyiségek kialakítása céljából ingyen vagy kedvezményes áron használatukra bocsájtaná a használaton kívüli helyiségeinek egy részét? Hát ezt így ilyen nagyon általános kiterjesztő módon nyilván meg kell vizsgálni, Azért azt nem gondolnám, hogy generálisan az olyan a feladata lenne a könnyűzenei iparnak a fellendítése akár ingyenes helységadásával, mert rengeteg olyan tényleg szociális válságjellegű problémát kell kezelnünk, aminek az egyik fedezete éppen a helységgazdálkodásból származó bérleti díjbevétel. Volt egy nézői kérdés, amely a Bácskai utcában lévő feltúrásoknak a miben vonatkozik, hogyha erről tudsz tájékoztatást adni. Ha jól emlékszem, az a kábel, tehát valamelyik kábelszolgáltató kábel fektetésével és az utána való helyreállításra volt kapcsolatos, Hát nyilván ilyenkor ami hatósági szakembereink mindent megtesznek, hogy a helyreállítás az lehetőleg jobb legyen, mint az előtte lévő állapot, de minimum azt a szintet el kell érnie. Múltkor beszéltünk telefonon, amelynek teljes tartalmára nem hiszem, hogy a nagy érdemű igény tartana, de abban te... Azt mondtad, hogy ha bár sokszor esik a fővárosról, azért neked, és nem így fogalmaztál, de ez is sokkal szimpatikusabb lesz, meg rövidebb lesz, a szívet csüske zugló, és hogy nagyon fontos az, hogy ezekben a beszélgetésekben már, mint a miénkben azért zugló megkapja azt a rangot, ami egyébként az eredeti megállapodásban is szerepelt, amiben szó volt arról, hogy az önkormányzat vagy vezetője más témakörökben is megnyilvánul. Így aztán kérdezem tőled, hogy a megújuló, vagy a jövőben megújuló Zuglói vezérutcáról, amely a fővárosi önkormányzat oldalán olvasható, mármint hogy ez a terület meg fog újulni, akarsz -e beszélni? Azért ez egy nagy területet ölel föl. Igen, amit tudni kell, hogy a 2019-et megelőző 5 évben, tehát karácsony Gergely polgármestersége alatt a főváros mérhetetlenül volt az uglót. Tehát egy négyzetméter, egybefüggő aszfalt felületet nem újított fel, persze a eh, ahol kátyúznia kellett, de útfelújítást, tehát beruházás jellegű útfelújítást, ahol faltó fali szőnyegezéssel megújult volna egy út, ilyet nem tett, eh, karácsony ezekben a kérdések meg tudtunk állapodni, és természetesen nem a többi rovására, de mivel az elhanyagolt volt, mégiscsak elő, előnybe kellett részesíteni azokat a kerületeket, akiket politikai politika okokból hátrányba soroltak, és ezért már több utca újult meg ebben a formában, és jövőre valóban ennek az útnak a felújítása van soron. Nagyon sok részletkérdést el majd és részletet kell helyreállítani, mert ez egy nehát, Nyugodtan mondhatjuk, hogy Zsugló egyik legfúkhancabb útvonala. Uh, útvonal, de ez vasútvonal, amivel kapcsolatban a Budapesti Fejlesztési Központ uh kérdezi a lakosságot, és miután zuglót érinti, te is felhívtad rá a figyelmet, ugye ez a mondjál véleményét a külső körvasút meg, megállóhelyének fejlesztéséről. Ezek ugye jellegzetesen azok a témák, amelyek a nagy nyilvánosságot nem foglalkoztatják annyira, mint a Városháza Bizottság, ugyanakkor a hétköznapi életüket sokkal nagyobb mértékben befolyásolják, mint amilyen mértékben beszélgetnek a Városháza Bizottságról. Igen, uh, nyilvánvalóan ezek, ezek sokkal fontosabbak a helyi uh, normalitás és a helyi élet és valóban jóval nagyobb energiát kell fektetni erre. És például egy, egy vasúti megújításnál szerintem fontos ma már, hogy a, az eredetileg a város szélén uh, így úgy amúgy a kevesebb, kevésbé sűrűn beépített részein akkoriban átmenő vasút, ma már például az legforgalmasabb uh, belvárosi részén uh, hasít keresztül, és fontos lenne, hogy mind a teherforgalom például elkerülje az uglót, ezzel kapcsolatban a máv még sok dolgunk lesz. És az is fontos, hogy a, a vasúti pályák, amelyek áthaladnak a városon, kapjanak egy, egy zajszigetelő védelmet, már hogy a lakók. És én ezt el inkább úgy tudnám elképzelni, hogy egyfajta ilyen félcsővel, buborékba menjenek a vonatok, és ezzel tehermentesítsük az ott élőket, mert egész egyszerűen nem, nem nagyon képzelhető el ma már, hogy az otthonunk előtt egy vonat egy bizonyos tempóval csattog, a közepes minőségű sineken, tehát az van, hogy a korszerűsítés az a minimum feltétele. Persze ezek a vasútvonalakra vasút szükség van, mert gondolhatunk rá, rájuk úgy is, mint egy év vagy egy villamos vonalra, csak kicsit magasabban fekszenek meg máshogy. Tehát a városi közlekedés részét képezik, de legalább ennyire fontos, hogy nem jelenthet nagyobb terhez környezeti terhelést a város minden életére, mint mondjuk az adott esetben egy villamos. Azt kérdezem tőled, ha már a szövegben szerepelt, hogy ugye mához kell leadni a jelentését a Városház, a Bizottságnak, de te kisambus egyértelművétet. Most, igen? Bocsánat, hát egy, egy percen muszáj megszakítanom igenis. az adást. Értettem, nem akkor. Oké. Okay. Igen. Igen, e, ismert én. E, a Városháza Bizottságról tegnap elmondta e, Kis Ambrus, hogy meg fogják hosszabbítani a mandátumát. E, mi az, amit te ma erről december 10-én szükségesnek tartanál elmondani a jelenlegi állapotról? Hogy ez egy hideszes kampány. Tehát az összes eddig előkerült bombasztikus hangfelvétel, amelyből legutóbb a Fidesz azt a következtetést mondta le, hogy Van Sperger, Gyula, Simicska és Orbán korábbi szobatársai, kollégiumi szobatársa, az egy ismerten baloldali üzletember. Olyannyira baloldali üzletember, hogy ha jól emlékszem, Orbán vitornak vagy Simicskának meg a Fidesznek, személyesen könyvelője volt, amennyiben az információk nem csalnak, Tehát, hogy ilyen bombasztikus kijelentéseket sikerült tenni, és ezzel borzolják, vagy éppen, hogy ki CIA ügynök Gansperger Gyula véleménye szerint. Szóval ebből, és miután tart ez jó néhány hete, és semmilyen érdemi dokumentum nem támasztja alá egyetlen egy állításokat sem, kénytelen vagyok lassan arra a megállapításra jutni, hogy ezek az állítások hazug állítások. A vizsgálóbizottságnak a hétfői ülésén javasoltam, hogy csak olyan pontokat vizsgáljunk, amit alá tudunk támasztani, bármilyen dokumentációval. Tehát ha például azt állítja valaki, hogy testre szabás történt a pályázatok során, akkor legyen szíves, mutassa be a bizottság számára azt a konkrét pályázati kírást, amelyben ez a testreszabadság feláll. És, és erre vonatkozik az 1 millió adat. forintos nyomra vezetési díja is, amit felajánlott a főpolgármester? <kül> <kül> Nagyon sok eszköz van, hogy megpróbáljuk ezt az ügyet tényleg normális sík van. nem politikai, nem szakmai síkon szerelni, csak ezzel egy bibi van hogy ez nem egy szakmai ügy, hanem egy nyers politikai valóság, ami nem szól másról, mint hogy jön 2022, és be akarják sározni Budapest. És teljesen tudnád hozni, tehát hogy egy konstrukció van, amibe beletartozik a Völner történet is, és ez valójában még ki tudja, mi minden fog beletartozni, amiről még nem tudunk? A Völnár történetnek ez semmi köze, az egy, ha jól értem, még a magyar nemzeti nyomozóirata szerint is egy köztöbbenyös bűncselek. Én ezt értem, a figyelem elterelés vagy figyelem ráterelésnek egy ilyen, tehát a reflektor használatnak egy ilyen sajátos módja, erre világítok, hogy arra néz. Véleményem szerint nem. A Völnár nyomozás ugyan tart nyilván egy ideje, annak majd esetleg a részüteit ezt ismerjük, de a bomba az nemrég robbant, én nem hiszem, hogy ennyire tudatosan készült volna a Fidesz, amennyire a Bölner ügyet hallotta, megpróbálták eltösolni, de miután más szállon indult el a nyomozás, és tanulvallomások és talán hangi és képfelvételek is bizonyítják a, a politikusi korrupciót, ezért megoldhatatlan volt a Fidesz nagyágyúi számára, hogy Bölner páltatról kimossák. Nyilván nekik ez az ügy rendkívül kellemetlen, Euh, mert hát mégis egy miniszterhelyettesről van szó, de ezt euh, én semmilyen módon nem keverném össze, egy. egy okay, Egy elemével. A, a, a Facebookon írsz és idézed a 444.húr, ami avval kapcsolatos, hogy novemberben 5%-kal többen bicikliste Budapesten, mint tavaly ilyenkor, és érdekeztek biciklivel kapcsolatos kérdések is a közmeghallgatásra. Nevezetesen van már pár, de további számos egyirányú utcában lehetne kétirányú a kerékpáros közlekedés. Kinél kellene erre javaslatot tenni? Erre bárki tett nekünk javaslatot, mi ezt megvizsgáljuk és utána a fővárosi BKK-val folytatjuk le a szükséges szakmélyegyeztetéseket. Itt egy feltétele van az irány utcában való kétirányú kerékpáros közlekedésnek, hogy legyen kellő széles a pálya, hogy ezt a kétirányú kerékpáros közlekedést ki tudjuk alakítani. Tehát ez az egy, amit vizsgálnom kell, és egyébként mi persze szívesen támogatjuk ezeket az újításokat. A kerékpáros közlekedés ösztözése céljából lehetséges lenne ingyenes vagy nagyon kedvezményes díjú szerviz biztosítani zuglói lakosok részére egy évi adott keretem belül? Ezt azért nem gondolnám. Tehát eh, akkor az elektromos roller, ami szintén egy valami, eh, környezetbarát közlekedésnek tekinthető, például az autós közlekedéshez képest, akkor ezzel kapcsolatban eh, is felmerülhetne, hogy ahhoz is adjunk valamilyen, tél ingyen kerék, vagy ingyen roller, vagy eh, ingyen roller használatot, de hát ez egy eh, üzleti tevékenység. Ebben az esetben az önkormányzatnak kellene pénzügyileg beszállni valamibe, ami eh, újként terhelni a is. Én ezt nem gondolom egy bizonyos határon túl. Mi azzal tudjuk segíteni ezeknek a, ezeknek a szolgáltatásoknak a működését, könnyebb elérését adott esetben, hogy olcsóbb legyen, hogy helyet biztosítunk majd a közterleten, például az elektromos eszközök, rollerek tárolására, elhelyezésére, hogy esetleg ne essünk keresztbe a járdán azzal a módszerrel, ahol mindenhoz hagyják. Tehát a kultúrát a hatnálatukhoz, akár kerékpáról, akár rollerról van szó, Szerintem kellene kultúrált használati megállapodások ezzel a, ezzel a réteggel, de hogy az önkormányzat magát a módot kezdje el valamilyen módon finanszírozni, én azért ezt nem látom kivitelezhetőnek. Ez szépen sokkal több önkormányzati feladat van, amire nem és forrás. Az adventi gyertyagyújtásra vasárnapikok, és hol kerül sor? A Bosnyák téren, a templom mellett, ott rögtön. Van-e bármi... Eh, hánykor? Van-e bármi, amit egyébként kérdés nélkül te tartanál szükségesnek elmondani ma a december 10-én pénteken 5 perccel fél előtt? Hát leginkább csak annyit, hogy vigyázzanak magukra, nem csak a Buda, hanem Buda, minden zuglói, és eh, kívánom, hogy a adventi készülődés jegyében mindenkinek sikerüljön egy kicsit meglassulni, elmélyedni, és a... Rögöttünk álló évre, valamint az előttünk álló feladatokra is van bőnni, és természetesen elsőként a családunkra. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást! Én is köszönöm a lehetőséget! Szia! Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét, önök egy támogatott tartalmat hallottak. Ismét megnyílt a betelefonálás lehetősége 061-712-42. A Lázár János mutató és nem mutató fényképtől 444.hu az akár meddig. korán se szeretném e, értékén felülkezelni a fényképtörténetet, ezért e, a monitoromról is eltüntetem. Kizárólag önökön múlik, hogy miről beszélgetünk, vagy nem beszélgetünk az íg egyet a világán semmiről se. Ez esetben nagy valószínűséggel megvárom a koronavírus gov.hu Legfrissebb tájékoztatását is utána elköszönök. 061 pontosan fél 9 óra. Navracs is szigorral való beszélgetése. Még most is az jár az eszembe, szóval beugrott egy dolog, talán emlékszik rá, akkor, mikor még ő igazságügyminiszter volt, és ön kérdezte a, a baltás gyilkos elengedésével kapcsolatos jogi dolgokról. Igen. És most meg ugye kérdezte a dekadencia kapcsán a, a miniszterelnök válaszával a kapcsolatba. Ugyanaz az érzésem volt, hogy hogy, ő, ugye most nem is válaszolt érdembe gyakorlatilag csak hümögött, Tehát nincs, nincs meggyőződve a válaszról. Vagy nem mondták meg neki a párból, hogy mit kell? Nem, válaszolni. nem, Ez, de, de. Figyeljem. A, um, én egy konglomerátumnak vagyok a tagja 168 órában dolgozom, de gyakorlatilag egy ilyen szatelitje vagyok. A közösségben élő embereknek sajátossága az. A csoportszellem és a lojalitás, amire én furcsán nézek, de, de tudom, hogy van ilyen. És ez, ő, ez nem azt jelenti, hogy neki van egy leírás. kérdezek, és nem Navracsis Tiborról, általában. Ön szerint van elvtelen lojalitás? Persze jó. Persze jó. Persze, hogy van, de abba gondoljon bele, hogy hány olyan történet van, ahol az ember a munkahelyén egy bizonyos cseptől teszi függővé azt, hogy valamiről beszéljen, illetve nem is teszi függővé, mert ezt így nem gondolják tudatosan, de valaminek történnie kell, hogy szóba hozzon valamit, ami egyébként egy tízes skálán... Nyolcasra zavarja, de tudja, hogyha szóval hozza, akkor kényelmetlenséget, jelentős nonkonformitás fog okozni, és ezért vár valami olyan dolognak, a, nem vár, mert a szó idézője nem várja, mert mi akarna rosszat, de egy bizonyos esemény bekövetkeztek el ahhoz, hogy ezt megtegye. Igen, igaza van, de hát ugye a Tibor egy politikus, közéleti, személyiség, hogy így mondjam. Tehát neki számítani kell arra, hogy nyitott könyv az, hogy ő politikailag hogy nyilvánul meg, vagy hogy nem nyilvánul meg. Nézze, azokat a kérdéseket, amelyeket itt kap, zömében hasonló kérdésekre nem kell válaszolnia, és látható módon az ő komfortfokozatát egyébként abban a közegben, amiben él, ezek a problémák nem élezik ki olyan mértékben, hogy neki ezzel ennél nagyobb mértékben kelljen foglalkoznia. Azt se el, hogy ezen a héten foglalkoztam én ezzel, miközben az azonnali kérdések órája már hónapok vagy évek óta ebben a stílusban megy, és sem én, sem önök, sem senki más ezt a témát nem hozta föl. Tehát ön épp úgy mellette, mint én. Most, hogy ez szóba került, most a figyelem reflektorfényébe került, holott ez korábban ugyanígy zajlott. Ez az eheti azonnali kérdések órája minőségét tekintve nem volt más, mint a többé. Nem, nem, én úgy fogalmaznék, hogy én speciál azért a kisvárosi rákendról. Rá, Megvan. Meg kisvárosi rákendról... Rá, vál, nem változik. De ható, a kisvárosi... A rá, rá, nem, ebben nincs igaza. A kisvárosi rákendrólban ugye... Uh, az apa a Ralf uralja a mafiát, és út uralja a családját. És amikor a lánya fogja magát, és úgy dönt, hogy lelép a pasiával, eh, akkor folytat egy párbeszédet az anyjával, eh, aki eh, ugye, az volt a kérdés, hogy az apja utoljára mikor köszönte meg, hogy főzött neki teát. És akkor, amikor elmegy a, a, a lakásból, vagy a házból, akkor nem tudom, azt mondja, hogy 25 éve. Tehát 25 éve még megköszönte. De az, hogy ez, erre a válasz és erre a beszélgetésre sor kerüljön, ehhez arra van szükség, hogy a lány elmenjen. Orbán Viktor pillanatok alatt összekapná magát akkor, ha neki létkérdésévé válna az, hogy egy kérdésre azt a választ adja, amire a kérdés vonatkozik. Igen, világos, de ö, szóval én úgy éreztem most a Navracsics válaszából, hogy nem a Navracsics válaszolt, hanem a lojalitás. De még egyszer mondom, nem a lojalitás válaszolt belőle, a rutin válaszolt belőle. É, úgy is lehet fogalmazni, igen, végül is a véredmény ugyanaz. Igen. Köszönöm, hogy meghallgatott. Szívesen. Ebben a betegségben, ha ez betegség egyébként, mások is szenvednek, nem csak politikusok. Szígyen is gyalázat, ami az azonali kérdések órájában történt a parlamentben. 06171242 Nyöregett. Orbán jelentette be, hogy 166 elhúnyt, és 1884 új fertőzött reggeli szózatába. Nem. Igen. Nem reggeli szózat. Um, Akkor ho, Hozzátéve, hogy ami az embert ilyenkor foglalkoztatja, tudja. Ezt Orbán Viktor fél 8 és 8 között elmondja. Most rá fog menni a koronavírus ra ezek azok a rendszerhibák, amelyekre én felhívom a figyelmet. Ugye, ha a miniszterelnök tudhatja és elmondja, akkor ezeket egyébként is közzé kéne tenni. A koronavírus gov.hu oldalán nincs. Hát, hogy kívántam Persze, természetesen. De akkor minden jelentse be. Vagy jelenjen meg hamarabb, a korona, vagy jelenjen meg egy időben a koronavírus gov.hu. Ezek apróságok. Ez mutatja egy rendszer demokratikus működését. Ez mutatja azt, hogy Orbán Viktor mindig tisztában van azzal, hogy a nőket előrenkedjük. És nem csak akkor, hogyha egyébként a kamerák követik őt. És ez nem Orbán Viktorra vonatkozik, ez mindannyiunkra vonatkozik. Elsősorban arról, amiket bejelentett. A hadügyminiszter is, szóval, hogy egyfolytában... Én nem forint... hallottam, tehát nem, nem tudom, mi hangzott elben. Hány forintot kaptak a katonák fél órán keresztül sorolta. Figyelj, abban ön is tisztában van, hogy a pénz nagyúr. Igen, tehát... tehát... Én gyerekkoromban hallottam azt a kifejezést, amit én utáltam, de attól még ezt hallottam, hogy a lé határozza meg a tudatot, és a tekintetben azt gondolom, hogy az emberek nem bátoztak meg. Igen, de az utolsó két hónapban körülbelül azóta hangzanak el ezek a bejelentők. Hát könyörgő, abban is tisztában van, hogy az emberek emlékező tehetsége az nagyjából három hónapra terjed vissza. Hogyha ezekkel mind tisztában van, akkor a Fidesz Igen, teljesen hát időben ezt, van. ez még februárban is ismételve lesz nyilván, vagy ismétel tudása, anyja tehát akkor... De feltételezni, hogyha egy másik kormány lenne, akkor az nem ugyanezt tenni? Az is ugyanezt tette, egy másszínezetű kormányokat. Ilyen, ilyen föltűnően azért nem hiszem. Nem tudom. Túl van a három hónapom. Viszont hallásra! Hát akkor nem kell bevárnom a koronavírus.gov.hu híreit, akkor tulajdonképpen 8 óra 40 perckor bármely pillanatban foghatom magam, és távozhatok. Úgyhogy én el is kezdek csomagolni, ha itt akarnak tartóztatni, itt akarnak tartani, akkor telefonáljanak 061 712 42. Ezek olyan finomságok, hogy miket mond el Orbán Viktor reggel, hogy érti, hogyha megvannak meg az adatok reggel fél 8-kor, talán már hétkor megvannak, akkor ne. akkor miért teszik közé 8 óra 50 kor. Ennek szerintem van jelentősége. Nagyobb jelentősége annál, mint ami a fénykép történet volt. De... Amök másképp látják, és tudják alátámasztani 01, 712.42. 06171242 először. Jó reggelt kívánok! Az én szerény véleményem szerint az ország egyfajta Stockholm-szindromában létezik a fogvatartóival, és hogy ez mi képest, hogy nyilvánul meg ez egyszerűen szituáció kérdése. De hol éri el ez a Stockholm-szindromának a, a mértékét? Hát az, úgy, hogy gyakorlatilag mindig úgy gondolkoznak az emberek, hogy lehetne ez még rosszabb is. Tehát de ha mondta... mindig, akkor az nem lesz Stockholm szindróma. Sok, a Stockholm szindróma csak konkrét esetekre vonatkozik, hogyha az egy jelenség, egy általában tapasztalható jelenség. A depresszió az abban az esetben krónikus, hogyha egyébként az, az, annak a mértéke, vagy az időtartama megkülönbözteti a nem depressziós állapottól, de hogyha a Stockholm szindrómában... Ezek szerint ez a társadalom, ez nem mostantól szenved, ez mindig is abban szenvedett, vagy most miért szenvedne jobban, mint máskor? Hát én 1989 óta tudnám ezt definiálni. Mennyiben különbözik a, a 89-es Stockholm-szindróma az előtte Az, hogy 89 óta a válaszok általában úgy szólnak, hogy na és? Szerintem a tekintetben megcsalja az emlékezete, 89-ben nem ilyen válaszok voltak. Maga feltett egy plakátot, és most önnek nagyon tetszik, de ez a plakát az ön plakátja, az enyém nem. <gül> Rendben. Akkor így jártunk. Így. 06171242 másodszor. Hát akkor legyen ez a zárózene. 061 712 42, senki többet? Az utolsó közéleti hét a jövő hét lesz ami pedig a jövő hét utáni programot illeti, abban az Önök aktív részvételére számítok, amennyiben az Önök aktív részvétele nem lesz jelen, akkor rövidebb lesz a hét, és rövidebbek lesznek a műsorok is. Az ezzel kapcsolatos részleteket hétfőtől mondom majd el Önöknek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis, Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn, Találkozunk ismét 6 óra után, de még 7 óra előtt távolétemben dörö, kisd, kisr. a nevem kukacgmail.com. gmail.com az elérhetőségem, mint e-mail cím most azonban még működik a 061712.42. szükség esetén 210 másodpercnél is tovább ide vagyok, de ahhoz telefonálni kell a telefon hiánya az én távozásomat idézi elő. Tudom, attól még fel kell a nap, sőt, fel is kell. Következő sorszám. Jó reggelt. jó reggelt, jó reggelt, kívánok Boczkozsot. Reflektálva az előző telefonra, én azt gondolom, hogy elinflálódott az embereknek az érzékenysége. De ez nem igaz. Ne felejtse azt el, én mostanában nagyon sokat dolgozom otthon, takarítok ezt, az, csinálok, és utoljára az Egyesült Államokban ment szét úgy a kezem, mint most, és egyebek közt az újbegyemen, azon az újbegyemen, amiről mindig elmondom a történetet, a tolvai fejedelemről, aki a tolvajai csak akkor engedte ki a munkába, hogyha az véres volt, mert az újbegy, mert lopni csak úgy lehet, ha pedig Igen. nem olyan, akkor elkapják, és előbb-utóbb megkinozzák, és akkor val majd a főnökre. Igen. Ön a saját érzékenységének a felelőse, és amennyiben az érzékenységének az eltompulásáról beszél, akkor a saját tompulásáról beszél. Ennek egyedül ön az állóga. Én attól nagyon meg vagyok csömörölve, ha ez a magyartalansággal magyar mondhatom, hogy a nagy papámtól, aki. A legfelsőbb bíróság egyik bírója volt, és nagyon csalódottan reményvesztetten, amikor nyugdíjba ment, akkor mesélte azt, hogy Zsoltikám, nektek, nektek már jó lesz. És az apukámtól ugyanezt hallgattam. És itt vagyok felnőttként, 47 évesen, egy pillanatra nem érzem azt, hogy az, amire nagyapa annak idején vízionált, az megvalósult volna, és igenis azt érzem, hogy érzékenységben nagyon sokat erodálódtunk. Nem, Említettem a nagypapája így, a... a saját emlékéről beszélt, ön pedig mindjárt királyi többen rakja. Nem, Erre, ennek ön, ezt, ön, ön, azért, ön, azért, ön, ön, a letéteményesre. Mondok, mondok egy példát, emlékszik a Tocsik ügyre? Nem. Mert én még emlékszem rá. És? Emlékszik rá, hogy 800 millió forint sikerdéből mekkora botrány volt? Emlékszik a székház eladásokra? Száz meg ezer ilyen ügyet tudnék mondani, amik elvesztették már a jelentőségüket, és ahogy Hoffi mondta annak idején, kinyitom az újságot, mit látok? Na, ma kilopott. Ez megy olyan nagyságrendekben, ami számomra vállalhatatlan Na de e, akkor ezt a részét kell mondani, József Attilát is idézhette volna, hogy az idegen anyag növekszik a fogában, de azt értse meg, hogy e, ennek a hatását őre Már azt... nincs hely a cipőmben a kavicsnak. Hát akkor le kell... Félelte, venni. Bocsán, a lábamnak nincs hely. Én ezt értem, de... Mert akkor le... Én ezt kavicsom. értem, de akkor le kell venni a cipőt, és ki kell belőle szórni, és ezügyben önnek van dolga, nem nekem is bárki másnak. Én a magam kell... Tettem, de, ne, de azt érte meg, hogy ilyen nincs, hogy megtette, ezt naponta kell megtenni. Tudja, hogy nem fáradhat éve, el. Tessék. Tudja, hogy négy évente csak egyszer tettem. De nem a választásról beszélek, az Isten áldja már meg. Amikor az ember alagutatás, ott is mennyi ideig ás, és csak a végén jut el a célba, az ásást meg ebből a szempontból egész életünkben. Nem, nem, nem, nem, nem. nem. Én értem azt, amiről beszél. És azt szeretné, hogyha én értékelném az ön küzdelmét, és sajnálnám azt, hogy önnek egyébként sok a kudarca. És azt mondom, hogy itt a válam sírjon rajta. De az, hogy ez tartós legyen, azt ön épp úgy nem engedheti meg magának, mint én. Ez mindannyiunk felelőssége. Ez nem olyan, mint amikor a lányom azt mondta, mondtam neki, hogy menjünk óvodába, és azt mondta, hogy már voltunk tegnap, minden nap megyünk az óvodába, minden nap gondoskodnunk kell az érzékenységünkről, minden nap gondoskodnunk kell a szerelmünkről. Minden nap fel kell hívni a másik figyelmét arra, hogyha szeretnénk vele beszélni, hogy ennek még nem múlt el az ideje, függetlenül attól, hogy ő egyébként akar -e rendelkezésünkre állni, vagy sem. A kitartásunk az az, az, az, az egyik. És nem feltétlenül önmagában a kitartás, a kitartásnak a tartalma az, amire a kitartás vonatkozik. Ha azt kérdezik, hogy én pont olyan vagyok-e, mint amilyen elvárással most Bocskó Zsolt irányában voltam, arra az válaszom természetesen, hogy nem. De attól még magammal szemben is ugyanazt a mércét alkalmazom, mint Bocskó Zsolttal szemben ennek a tartós fenntartása lehetetlen. A permanens szintben tartása lehetetlen. De ha valaki fáradt, akkor ki kell, hogy magát. Volt egy idő, amikor kialvatlanságra panaszkodtam. Érjészt most valami többet alszom, másrészt a kevesebbet alszom, sem mondom el, mert, mert van egy pillanat, amikor az ember már tudja, hogy ez Ebben a mértékben, ebben a formában nem érdekes. Ráadásul a kiavatlanság mind azt mutatja, hogy milyen mérhetetlen lelkesedéssel fordulok a műsorhoz, hiszen egyébként tudnék aludni. Ne felejtsék el, amikor a Honpolának azt mondta Vadas Tamás, amikor a Honpola panaszkodott, hogy én állandóan Orbán Viktorral és Gyurcsány Ferenccel álmodom, meg vele, Vadas Tamással azt a Honpola, vegye meg a rádiót és magával fog. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát ön, akinek soha nem ad senkinek igazat, ön akarja elhitetni, hogy érzékeny. Nem hiszem el. <síns> Tököm se kíváncsi arra, hogy ön egyébként mit hiszel, hiszen az érzékenységet azt nem elhinni kell asszonyom Az érzékenység az nem olyan dolog, ami egyébként az embereken úgy látszik, és róluk, mint hogy pulóverben vannak. És hát annál már sajnos több tapasztalatom van, és több nyarat és telet láttam, mint Vinetú. Nem Vinetúnál láttam több telet, hanem mint Vinetú. Sok telet láttam, hogy el tudjam azt dönteni, hogy az érzékenységem kapcsán kíváncsi vagyok-e az ön véleményére. Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretnék gratulálni a Navracsics interjúhoz. ön méltó társa lenne a Nagy Katalinnak a kosúton. Mennyiben! De jót. Mennyiben! Nagy Katali ritkán szokott péntegenként Navras istéborról beszélni, de egyébként értem, amit mondtam. De legközelebb majd, hogyha visszakérdezek, én is leszoktam tenni a telefont egyébként, tehát ebben tisztában vagyok, akkor azért az argumentációt majd legyen szíves el, de hogyha ez menet közben eszébe jut, hogy mennyiben emlékeztetem Nagy Katalira, akkor azt majd a dörö.fialajanaskukac.gmail.com-ra küldj el. Na, lassan kilenc óra lesz. Most már kilenc óra háromig itt maradok, Ez még hat perc. 061-712-42. Kit emlékeztetek még Nagy Katira? Jó reggel. Annyiban, hogy a bőrnevesekről nem kérdezte, annyi. Megmondtam, hogy magával nem beszélgetek. Ha valamit valakitől nem kérdezek meg, akkor már nagykatival válok. és csak úgy szeretném az önök figyelmébe ajánlani. Könnyű a népszimpátiáját és antipátiáját másodpercek alatt elnyerni. Ezért nem utazik már egy ilyen korú ember, mint én népszerűségre. És a szimpátiájukat segítség még nem. Nem árt halam, de Ezért, pontosan ezért vannak a társadalmi konzultációk, hogy felmérjék az önök igényét, és akkor látszulak ki, elégítik önöket, miközben húlok egyenest más csinálnak. Azt csinálják, amit ők szeretnének. Ez itt nem egy társadalmi konzultáció. 8 óra ötven 80 még van 5 perc. Még négy. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok Mokádi Jól mondja, hogy, hogy minden nap kell tenni értem, amit szerintem. Ez teljesen rendben van. Mert az emberek alkalmakat keresnek. És emlékszem annak idején, amikor ezekre volt szükségünk, hogy vége valaki ki tudjon fejezni valamit, mondjuk a nem tetszését vagy szembenállását, akkor ez várnia kell mondjuk egy Dunakör rendezvényre vagy egy március 15 eredet. Én emlékszem, amikor volt ez az SFE eset, amit máromás szinten mindenki elfelejtett. És ő föltette egy kérdést, ami valahogy megismétlődött tegnap, tegnap előtt azt hiszem, hogy a hajós András föltett egy kérdést, hogy igazából ő ezt mondta, hogy ti megtettétek azt, amit mi nem. És ő föltette azt a kérdést, hogy mi mit nem tettünk meg? És most az jutott eszembe, hogy én azt kérdezte, hogy hát hogy idáig, hogy hogy csend van, hogy csend van. Aztán utána nézem, vagy hallgatom Német Sziládot, vagy Pólik Istánt, és az jutott eszembe, hogy ez az apátia az talán, talán tényleg annak szól, hogy, hogy ennél talán az is jobb, hogyha a csendben megvárjuk, mi lesz a vége. Mármint a vége minek? de tudom, ez jó De, nincs, de azt, azt értem meg, hogy ez nem apátia és nem apátia kérdése, mint hogy az embernek a kedve is hullámzik, amikor hosszú ideig magasan van, azt nem feltétlenül nevezzük jó kedvnek, amikor lent van, azt nem feltétlen nevezzük apátiának. Bipolaritás esetén vannak meg ezek a szélsőségek. Az pedig, hogy az ember mit tehet annak érdekében, hogy jó kedve legyen adott esetben rossz körülmények között, abban maga tud dolgozni, ami pedig a közéletet illeti. A tekintetben itt most van egy fákja, ez konkrétan Márki Zai Péter, aki egyébként többi-kevésbé egy teljesen magányos fákja, amely úgy tűnik, hogy sok ember kezében kell, hogy világítson, mert hogy egyébként ő nem a pártok embere, de a pártok emberévé vált. De itt most nem feltétlenül a Márki Zairól beszélek, ha, mert nem kell, hogy ennek feltétlenül a politikához így kapcsolódnia, az, hogy az ember a Dunakört vagy bármi mást választja, az valamilyen dolog elleni tiltakozásnak a rendszerbeállásához kellett. Az, hogy az ember elmeséljen történeteket magáról, eh, ahhoz nem kell semmi. Ahhoz hétköznapi esetek kellenek, amelyeket az ember egy műsorban megoszt. Nem kell öröki egyébként a világ nagy kérdéseit megoldani, függetlenül, hogy én is ezek közé tartozom. Amikor az ember fásultságról beszél, könnyen lehetséges, hogy valójában azért beszél fásultságról, mert állandóan az élet nagykérdéseint akarja megoldani, és az élet nagykérdései soha a büdös életben nem adták meg magukat könnyedén. Ha az ember kisebb dolgokkal foglalkozik, akkor abban a pillanatban már más szemszögből látja az egész világot. Kajosan igazal van, lenne elég. Hát akkor meg ebben részt kell venni. Élni kell, élni kell, élni kell. Élni kell és nem szenvedni. Vagy szenvedni. Mindenkinek eljön az a pillanat, amikor szenved szerelmi bánatban vagy betegségben előbbi jobb. Az se jó. Tudnék róla mesélni. De... Amikor például valaki nagy tesz engem, vagy a Völner történet miatt leértékeli a napracsicsa való beszélgetését, valami olyan dolgot projektál, ami sokkal tövet árul el róla, mint rólam. Ez azért megnyugtató egyébként, mert mindig ugyanazoktól az emberektől jön. Tehát amikor az ember ezt érzékeli, vagy zömében ugyanazoktól, akkor, akkor azt látja, hogy a táblák ugyanazok. Ha ezek más jelzőtáblák lennének, akkor az ember elgondolkodna rajta. A Facebookon is fix jelzőtáblák vannak. Mindig pirosat mutatnak. Ebben elik örömüket. Így el is vesztik jelzőlámpa jellegüket. Még mielőtt túlságosan okos lennék, az a kérdés, hogy van-e még bárki, aki beszélgetni vel akar velem, mert miközben arról volt, hogy 8 óra 42, akkor elmények, most már 9 óra 4 perc van. Igényt tart-e még bárkire? Ha igen, itt fogok kicsörögni tovább. Ne hivatkozzanak az apátiájukra és a rossz kedvükre. Keljenek föl, mostanak meg az arcukat, és menjenek ki az utcára. Valami történni fog. Senki? Igen. Jó reggelt, Kovács voltam, Tamás vagyok. Dáura is, visszatérve, emlékszem az elmúlt egy hónapban, egyszer vagy kétszer be is telefonáltam, amiatt, hogy húzgálja az oroszlán bajszát, és akkor, akkor kicsit azon gondolkodtam el, hogy mit ér meg. Egy ilyen vörnerügybe belefogyni, ami, ami többé-kevésbé az ő részéről is nem tudna újat mondani, hozzátenni, annak ellenében volt igazságügyi miniszter, vagy, vagy az, hogy olyan aspektusokat világít meg számunkra, legalább számomra, amit nem biztos, hogy bizonyos eseményekkel, esetekkel kapcsolatban bennem felmerülne, de honnan is merülne föl, se tapasztalaton, se tudásom azon a szinten nincs, mint az övé. Tehát nem egyszer azt mondom, hogy mint a régi vízben volt, amikor Kádár kint volt uh, Romániába, és jött hazat a Csarocseszkótól, és várták a határon a politikus társ, és mondták neki, ne Kádár Eftás, ugye megmondta neki, jó beolvasott nekik és, és. azt mondta Kádár Eftás, gyerekek, 20 másodpercben a tudja szervező Csarocseszkóban, hogy 20 évig nem uh, békültök ki. Tehát uh, nem biztos, hogy, uh, hogy helytálló, és, és kellően mérlegelt volt az az úr, aki itt a Nagy Katalin hasonlathoz hozta, mindentől függetlenül, összeveszni mindig könnyebb, mint, mint valakivel. Itt, nem, van együtt, itt nem az összeveszésről van szó. Itt arról van szó, hogy az emberekben ugye a Völner történet az, az most azt sugalja, hogy hogyan lehet valakit kétvárra fektetni. Egyébként olyan területeken is, amire a Völner teljesen alkalmatlan, de most a Völner az egy ilyen adóász e tekintetben. Egy golyó, ami az összes bábut tarolja. Um, én nem tartozom ezek közül. A Völner történetnek eljön az ideje. Egyszer a föl is tettem horvát Csabának, ő akkor ott elhárított a kérdésbe, és azt mondta, hogy ez, amit kérdeztem, ezek szerinte így nincsenek összefüggésben. is Tibornak nem lett volna a fosztó képzője. A Völner történet arról nem beszélve, hogy semmi olyasmit nem lehet tőle kérdezni, amiben ő most konkrétan, mint a családnak a része, szégyelje magát a Völnertől. Ez nem a jöncsi. Mindazok, akik most a fosztó fosztóképzőként, vagy ilyen taruló golyóként használják, nem a kejfejancsi logikáját követik, és ezt tekintetben tiszteletben tartom az ő hozzáállásokat. De ez itt nem egy gladiátor játék, Bár volna rá igény. A nagykat is hasonló, az pedig szintén rossz indulat volt. tudományos veszem. Párja négy 444-nek, csak másféleképpen. Már mint a fényképeknek. Ott például ugye démahallgatás hallgatás volt. téve, hogy hívja fel a lázát, hogy akkor ő hogyan tette közé a fő fényképét, miközben elmondta a hogy ezek MT-képek. Ott van önökben a gladiátor játékra. Gladiátorok nem akarnának lenni, meghalni nem. De hogy az önök szeme láttán gyilkolásszák le emberek egymást, azt, azt jó néven tudnak venni. Kis hamisak. Nem fogom kiszolgálni az igényüket. Vagy ha igen, akkor nem akkor, amikor önök szeretnék. Vagy lehet, hogy önöket fogom legyilkolni. A szóképletes értelmében. Na jó. Most már 9 óra 90, most már 9 óra, óra 12-ig de nem tovább. Az 3 perc. Így lett a 8.40-ből 9.12. 9 10. Igen. Jó reggelt. Én egy újabb tábla lennék, aki én is azt mondanám, hogy a nabracsűssal, amit beszél, az egy semmi. Ilyen általános dolgokról beszélnek, családról, meg ilyesmi. De a fontosabb dolgokat sosem itt tőle megkérdezni. Mint például? Hát mint például a bíróságokkal kapcsolatban. A bíróságokkal kapcsolatban mit? Hát a, a korrupciót. A bíróságokkal kapcsolatos korrupció, az most hol érhető éppen tettem? Hát folyamatban van egy ügy, nem? Szerint milyen így, nem? ügy? Hát az, hogy a lakásokkal kapcsolatban, nem is a lakások a végrehajtó karnál, milyen disznóságok. Az mert, bírósági szakban van? E, igen, igen. Én nem ott van, ön szerint? Nem. Ne, az nyomozati szakban van, tudtommal. Március. Tessék? Márciusig letartóztattak egy csomó embert. Én ezt értem, de az nem bírósági szak. Ennek nincs ez a bírósági korrupcióhoz. Mit kérdezek egy bírósági korrupcióról, ami nincs? Jó, oké, rendben Nem, nincs oké, nincs oké. Egyet mondott, az nem igaz. Hazudik. Ja, az, ja az nem igaz, igen. Ön nem szokott hazudni, ugye? Mikor hazudtam utoljára? Na, nagyon sokszor. Mondjon nagyon egyet, sokszor. mondjon egyet. El a kommenteket. Mondjon, a nem érdekel a komment, mondjon egyet. Ja, ja ön, ön, ön semmi nem érdekel. Nem ezt mondtam, azt mondta, el, hogy álljunk. azt kérdezte, mikor hazudtam, el, el, mikor hazudtam, mikor Sokszor, Egyet sokszor, mondjam, viszont nem viszont hallásra.